A 117 perc embere ezen a héten. Margucsi István, érodám történész, kritikus, jó napot kívánok, üdvözlöm! Jó napot kívánok, üdvözlöm! üdvözlöm. el, hogy az, az életvezelben olyan sok tényt olvastam, amiről nagyjából négy óra hosszáján keresztül tudnám önt kérdezni. De az nagyon érdekelne, hogy hogyan jut el a katonaságig. Azért mondom ezt most így kiemelve, mert hogy hogy Történik meg annál az, hogy, hogy irodalom beleszeret az irodalomba, tehát hogy úgy marad. Az olvasás nagyon sok mindenkinek az életébe benne van, benne van a betűk szeretete, a szavak, meg a hangok szeretete, meg igen, gyakorlatilag folyamatosan végigolvasom az életemet, de ugyanakkor hogy lehet elköteleződni az irodalom mellett? És aztán ezt hogyan éli túl az ember? Nem is tudom hányban volt katona, legalább két-három évig lehetett katona. Egy, egy évig voltam Egy évig, a, én, most már látom, is igen. A, ö, szolgálat volt ez. E, akkor úgy volt az, hogy akit felvettek fiúkat az egyetemre, csak úgy kezdhették el a tanulmányaikat, hogyha egy évet lehúztak a seregbe. Uh -huh. e, és én is így kerültem oda felvételi után, e, és hát hogy mondjam, a seregbe is olvastam annyit, amennyit lehetett. É, hogy hogy szereti meg az ember az ihadalmat? Inkább az, úgy, hogy hogy marad úgy? Tehát, hogy mi, mi, mi, mik azok a kulcsélmények, amikor érezte, hogy ezzel a dolga lesz? Még arra is kíváncsi hogy egyébként, hogy el, hogy valaki ö, befogadó lesz, vagy kritikus? Igen. Hm. Hát, hát nézd, hogy é, hogy marad úgy az ember, hogy szereti az ihadalmat, és foglalkozik vele. É, é, nekem é, apám iradalomtörténész magyar szakos tanár volt, é, és így korhegy a már elköteleződtem az <gül> olvasási ánt és é, tulajdonképpen majdhogy nem természetesnek tűnt számom, ha, é, hogy bölcsészkára fogok jelentkezni. <gül> a bölcsészkára hál' Istennek sikeresen elvégeztem. Magyar-orosz és... szakon, na ez volt a másik, amire még értem egy kicsit, igen. <gül> Hogyne, hogyne, és én, hogy mondjam, egy, egy fél évet, én Moszkvában is játtam egyetemben, és, hm? és az egyik, egyik legjobb fél éve volt, mert egészen kitűnő olyan, hogy, hogy, hát, hogy a sikerült őszhez, nem? És hát nagyon jót tesz az, az fiatal embernek, hogyha kívül látja a saját országát, saját hazáját, és, és meglátja, hogy milyen az mondjuk ő 2000 km távolságból, egy birodalom központjából nézni egy ilyen hmm. kis országot, mint Magyar Hm, Ez nagyon érdekes most, amit mond. Tehát, hogy egy akkora méretű országból kvázi visszanézve, hát nézve, és mi volt a kép? Mi volt a kép? Hát ami nem, megváltozott ember? É, az ember Moszkvában van, akkor azt látja, hogy a főváros ha mint magyar veszel. Én 10 milliós városban laktam, amelyik. Így elképesztő élmény, és annak a tudata, hogy, hogy még a hogy mondjam, még az egyetemi értelmiség jelentős a is, hogy mondjam, jóformán semmit nem tud hogy micsoda a magyar összág, hol van az, kik azok, nem, hogy a magyar kultúrál és a magyar történelemről tudnának bármit. Ilyenkor mi változik meg az emberben? A léptékek nőnek csökkennek, vagy a, a, a relációk, a Hát a, léptékek, a, fontosság. A, a, léptékek, hm. a léptékek, és önmagunk súlyának, önmagam súlyának a, a, a megtapasztalása és, és értékelése, hogy íne hogy az ember elmegy otthon, hol is azt hiszi, hogy hat egyik a világ közepén van, hm. és átmegy egy, egy másik világba ahol azt kell tudni, hogy az, ami az ő világában fontos, az ő engetegen már egyszerűen nincsen. Hát egy Ráadásul a 70-80-as 70 évek orosz kultúrája, nyilván egyébként főleg a moszkvai, emlékszem a színházas felfutásokra, a, a, a zenei, ma úgy mondanánk, hogy alternatív, akkor nem tudom, hogyha hogy mondták, nagyon izgalmasan burjánzó volt azokban az évtizedekben az orosz kultúra. Hogyne is, és én nekem nagyon nagy szerencsém volt tényleg azzal, hogy, hogy egészen kitűnő a értelmiségiekkel mm -hmm. folyamatos kapcsolatot tudtam kiépíteni. Hát ez is a társaim számára nem adatott meg részt a a hiányom miatt, másrészt pedig hát ez kapcsolattelen -e, ezt nem adja ő magától az új Ez Ezért sokat kellett dolgozni, de hihetetlen eredményeket, mm -hmm. hogy mondjam, véltem magam én akkor. Használja még a mai napig a nyelvet? Kedveli? Szereti? Megmaradt önben minden? Hát találkozni jó eszembe nem nagyon találkozom. Olvasni szoktam. Iradalmat is, tanulmányokat is. Végtelenül megszerettem volt ezt a nyelvet. Hozzá kell tennem, hogy hát annak az időben, amikor kötelező volt az iskolában az olyan akkor... Hogy mondjam, ez nem volt egy mindennapos dolog, hogy valaki meg is tanulja azt a nyelvet, és amivel általában az embereket csak mondhatnám úgyis, hogy kínozták. Hm. Én nekem viszont kitűnő ohesz tanárám volt, és, és hogy mondjam, é, é, én valóban nagyon sokat kaptam az ohesz nyelvtől és az ohesz kultúrától. Volt-e más szerencséje olyan helyzetben, vagy olyan helyzethez, amilyenben most került a hét embereként, hogy nagyjából 8-10 percek alatt szilánkokból rakják össze az ön történetét küldetését. Szerintem ez egy egészen egyedülálló helyzet. Hát ilyen még nem volt. <gül> Majd a hétvégén meg is kérdezzük, hogy hogyan érezte magát, illetve hogy mi ez a kép, ami kialakult őről. Ott tartottunk a tegnapi beszélgetésben, hogy megjön Oroszországból, nem, akkor még Szovjetunióból, és akkor, amikor megérkezik Magyarországra, akkor például Mozgóvilág, a régi Mozgóvilág egyik szerkesztője, aztán utána a szépirdalmi kritikák születnek. De hogyan lesz a, az irodalom szerelmeséből a kritikus? Mitől más műfaj kritikusként nézni, tekinteni egy szövegre, a szöveg belső valóságára, mint mondjuk egy irodalom történészé akár, vagy mondjuk egy olvasóé? Hát, nehéz kérdés. Hát, hmm. nézel, én én ugye, magyar szakot végeztem az egyetemen, főszakom mindig ihadalom volt, és így az ihadalom való beszéd, az ihadalom megítélése, az ihadalomnak a kritizálása az tananyagként is hmm. belém szült. É, és hát az ötös kollégiumban, nekem kollégista társaimmal együtt rengeteget beszéltünk az a, a, a aktuális élő magyar ihadalomról is, és hát tulajdonképpen az ihadalomról beszélni, az mindig tartalmaz a kritika mozzanatár. Amikor a világ szerkesztőségében. Ugye az a nagy szerencse élt engem, tényleg egy egészen különleges helyzet volt, hogy 18 hónapon keresztül mindegyik folyói számban járhattam egy kritikát. Akkor ezeknek a beszélgetéseknek tulajdonképpen csak a megformálása okozott nekem problémát, hiszen az embernek az ítélete, ízlés ítélete, gondolatvilága készen van, azt kell megtanulni, meg kellett tanulnom önmagamtól, önmagam számára, hogy hogyan fejezzem ki azt, hogy milyen kontextusba helyezem gondolataimat. És hát ennek a gyakorlata az, hogy mondjam, bizonyos mértékig tanulható és, és, és, és, és begyakorolható úgy, hogy, hogy aztán bizonyos értelemben siker is lesz. A kritika, igen, figyelek, ne haragudj A kritika vagy a kritikus attitűdje törvényszerűen tartalmazza azt, hogy valamilyen szinten opponenciába van egy adott anyaggal, vagy inkább azt mondanám, hogy semleg. Ként megpróbálja feltárni az egész kontextust. Hát nézd, ez így van, hogy, hogy az ember elolvassa a könyvet, és az, hogy tetszik neki, nem tetszik neki, milyen értéki ítélete van, az tulajdonképpen rögtön kialakul és a högzül. A kérdés az, hogy ezt az ítéletet, ezt egyszerűen közlöm, vagy összehasonlításba helyezem más művekkel való, Összevetés, igen. összevetésben, és megpróbálom ki okoskodni azt, hogy a műnek a megcsináltsága, a műnek a hatás mechanizmusa, az hogyan hat-hat, nem csak én ám, hanem esetleg egy feltételezett olvasóhely is. Ilyen értelemben, amit az első kérdésébe tett föl, az ihadalom történetiás és a szinkon ihadalom között lényeges különbséget én nem látok. Uh -huh. Hiszen a ihadalomból is állandóan válogatunk, függetlenül attól Persze az iskolában megtanultuk, hogy mit. Kell, hogy tessék nekünk, de azért mégis mindenkibe ott van a régi szemben is, a kritikai adtető. Ez egyáltalán nem opponencia, egyáltalán nem szembenállás, ez a háhangolódás, akár pozitív, akár negatív ítéletekkel, és ennek a háhangolódásnak valamilyen módon, hát hogy mondjam, a szavak beöntése. Hm. Amikor azt mondja, hogy mondjuk nem opponencia, Történt-e már meg önnel az, hogy valami személyesen megérintette egy írott anyag, és ennek ellenére mégis kritikusként látta annak gyengességeit, de, de, de mégis, és akkor inkább úgy kérdezem, hogy az irodalmat szerető ember került -e már ellentétbe a kritikussal? Az én, én, én személyes életemben nem. Mm -hmm. é, nem. É, én nem. Azokat a műveket amelyeket értékelek, és azokat értékelem, amelyeket szeretek. Természetesen. Természetesen van olyan, hogy bizonyos művekkel szemben fenntartásaim vannak, ugyanakkor elismerem jelentőségüket, hatásukat a jelen irodalmi életbe, ha tetszik, elismerem nagyságokat, de rögzítem azt, hogy ez nem nekem szól, ez nem én holom szól, ez nem velem kapcsolatban, hogy mondjam, fog igazából működésbe lépni. Akkor hogyan lehet mégis fel? Felismerni, vagy megadni vala egy műnek azt, hogy ez egy nagy mű. Tehát akkor mitől függ azt hogy nagy mű valami, vagy inkább azt mondanám, hogy a pillanat műe? Hát nézd, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez rögtön megítélés kérdése. hiszen engeddig olyan mű tűnik ma, nem az én szememben, mindannyiunk szemébe, jelentősnek, és amely mű esetleg húsz év múlva már senkinek az emlékezetében nem lesz benne. Az ihadalom történetét ezért érdemes tanulmányozni, hogy lássuk, hogy hatalmas sikerkönyveket, hogy mondjam, 20 év alatt úgy elfúj a szél, hmm. hogy még hmm. az emlékük sem marad és fordítva is. 20 évvel, 50 évvel ezelőtti műveknek van olyan felbukkanások, amelyek, hogy mondjam, megérinthetik a mai olvasót, és, úgy mondjam, újra kontextualizálni kell ezeket a műveket, újra kell értelmezni, újra kell, ha tetszik, értékelni őket. Erre is rengeteg példát tud az irodalomtörténet, még egyszer mondom, ezért érdemes az irodalomtörténetet és a kritikai egy egymás kezét fogva elképzelnünk és gyakorolni. Kellene nekem az olvasónak kritikai attitűddel rendelkeznem. Ilyen értelemben. Hát kell, nem kell. Hát, mindenkinek van kritikai attitűdje. Elkezdem olvasni a könyvet a vonaton, és tíz oldal után földhöz vágom, hogy ez ödögonalmas. Ez kritikai attitűd. Uh -huh. Elkezdem olvasni a könyvet, és szurkolok annak, hogy a fiú és a lány a könyv végén egymásé legyenek, és lelkesen olvasom véget. Ez egy pozitív kritikai attitűd. Ha azt mondom a barátomnak, hogy te ezt a könyvet feltétlenül olvasd el, mert nekem nagyon tetszett, ez egy kritikusi ajánlás. Lehet, hogy magánbeszélgetéseinkben, kávéházi társadalakodásunkban nem fejtjük ki, ezeket a kritikai állásfoglalásainkat, de minden, minden, minden befogadói gesztusunknak az alján ott van a kritikai attitűd. Tetszett nekem, vagy nem tetszett? Nekem szólónak éreztem, vagy nem nekem szólónak éreztem? Ha halálosan végiguntam egy könyvet, az egy rendkívül éles kritikai elutasítás. Ez ugye a harmadik nap, amikor már beszélgethetünk és bemutathatjuk a munkásseged, és mindezek között én találtam egy olyan témát, ami azt gondolom, hogy így a választások előtt talán még duplaan aktuális is. Mégpedig az a szakterülete volt annak idején, amikor belekezdett eh, abból, hogy a fiatalokat képezze, odafigyeljen arra, hogy igazából egy olyan fajta új értelmiségnöveldjön, egy olyan fajta új szellemiségű elit alakuljon ki, akire aztán majd később rá lehet bízni felelősen is feladatokat. Én ezt érzékeltem abból, amikor az oktatás az egyik szellemi fontos pillérét kiemelte számunkra. Igen, Hát valóban ő, egyetemi oktatóként mindig úgy gondoltam, hogy, hogy legfontosabb feladata az egyetemnek nem igazából a tömegképzés, a szakmunkás képzés, uh -huh. hanem az elitnek a kialakítása, <kül> és mivel az ő, egyetemen ennek nagyon sok nehézségei voltak, ezért én nagyakoncernább figyeltem azokat az egyetemen kívüli és szerveződéseket, amelyek valóban egy elitképző gyakorlatot folytattak, így a kilen 20-es években volt a láthatatlan kollégium, ami egy egészen kitűnő vállalkozás volt, és egy nagyon sok pompás értelmiségét nevelt ki, és ennek a folytatása kint volt az Erasmus kollégium, amely ha csekélyebb tejedelemben is, de szintén alható, hogy olyan sokoldalúan képzett értelmiséget képezzünk ki, akik nem csak a szakmájukban csodálatosak szakba ebbeként, hanem a társadalom a edeklődő, nyitott sokoldalúan képzett emberek lennének. Ennek volt a magyar történelemben egy nagy példaképe az ötves kollégium, amely uh -huh. nagyszerűen működött nagyon sokkáig, és hát most is működik persze. És ennek a úgy mondjam, hagyományaként próbálta ez a láthatatlan kollégium és az erhez kollégium, és ezt a nyitott képzést propagálni. És sajnos mind a két intézmény most már csak a múltban létezik. Hmm. Igen, nem csak az ilyen szellemi maguk, azok meg maradni. Ugye? Tehát diákokban, az egykori hallgatókban itt a 90-es évekről beszélünk. Igen, hát a 90-es éveknek a, a nagyon nyitott, nyitott lékő, nagyon sok oldalú tájékozódást tett lehetővé, és hát mind a láthatatlan kollégium, mind az, az musz kollégium nagyon sokféle szakpa felé nyitott voltak ott. Jogászok, közben a közgazdászok, filozófusok, a hégészek, művészet művészettörténészek, és egymáson próbálták ki az értelmiségi diskurzusnak a lehetőségeit, és ez azt kell mondanom, hogy mind a két intézmény esetében rendkívül gyümölcsöző volt a mai. <gül> De, hogy mondja, 40-50 éves generáció, és sok-sok vezető, ő kapcsolatban is volt ezekkel az intézetek, intézményekkel. Igen, én most nem is kérek öntől szándékosan neveket, viszont, hogyha meg lehet fogalmazni pár gondolatban, vagy ilyen gondolatjánszerűen, hogy mik voltak akkor az előtt értelmesegképzés vezérelvei, vagy vezérgondolatai motivumai? Hát nézd, először is természetesen a saját szakmának maximális <kül> prezentálása és, és képviselete. Itt komoly felvételi vizsgák voltak, amik azt kell mondanom, hogy nagyok kellemetlenek lehettek, nem lépkövet illetően, hanem követelményeket illetően, Másrészt pedig az lett volna itt a legfontosabb, mint hogy a 90-es évek társadalmi kibontakozásának is az egyik sajnos eltűnt mozgatója volt, hogy össztársadalmi érdeklődési értelmiségit kellene lehetne kinevelni, akik még egyszer mondom, a többi szakmával diskurzus tudnak folytatni, és állandó párbeszédben vannak, nem csak a szakmai kérdéseket, hanem a társadalomnak az elvi, é, principiális kérdéseit illetően is. É, rendkívül fontosnak tartom azt, hogy a különböző szakmák é, magas szintű képviselői tudjanak egymással beszélgetni, és tudják meggyőzni egymást arról, hogy a saját területük fontos, nem csak a szűk szakmai köves számára, hanem egyszerűen és tevékenységüknek a társadalmi fontosságát és azt képviselni és bizonyítani tudják. Hm. És hogyan látja most? Egyébként hogyan értek be? Hiszen azok, amikről ön most mesélt, ezek a 90-es évektől kezdve tulajdonképpen ez a szellemiség átszőtte az egész társadalmunkat, hiszen ezek a fiatalok ezzel a szellemiséggel kikerültek ebbe a szövetbe, újra szűtték, ugye itt a rendszerváltás éveiről beszélünk. Hogy látja most? A... Hát, igen, hát... Én úgy látom, hogy az egész társadalmi, értelmiségi társadalmi diskurzus szerkezete radikálisan átalakult. A, a 2000-es évek 2005-től 15-ig terjedő időszaknak a tapasztalata azt mondja nekem, hogy tovább, ha is egészen kitűnő hmm. szakmaiságú hallgatók, fiatalok kerülnek, elő és hogy nem teljesítenek maximálisan, ugyanakkor rendkívül ritka az, hogy a szakmai képviselet az valamilyen módon párhuzamba kerüljön a társadalom i érdeklődéssel. A társadalom i érdeklődés már egy szakmának, a politológus, szociológus szakmának a hitbizománya, és az, hogy például és költők vagy művészettel néznek a társadalmi kontextusba értelmezik saját szakmájukat, ez már rendkívül hitka lett. A 90-es években ennek még volt ö, ö, opciója, lassan-lassan, ahogy a rendszerváltás szerkezete átalakult, ennek az érdeklődésnek a szerkezete is átalakult, és ez bizonyára hatással lesz a további oktatást struktúrára, illetve hát a következő évtizednek, évtizedeknek az értelmiségképzéséhez is. 2000 című irodalmi folyóiratról, kulturális folyóiratról szeretnék Önnel egy kicsit beszélgetni. Érdekes egyébként a dátum is, hiszen 1989-be, tehát már nagyon közel a rendszerváltáshoz alapította és szerkezti azóta is ezt a kulturális folyóiratot. Mi indította arra, hogy elindítson egy folyóiratot. Nagyon azt szokták mondani, hogy mert nem volt olyan a piacon, ami önt kielégítette, vagy valami más motiváció is volt-e? Hát nézzük, 1988-89-ben, amikor a barátaimmal é, együtt elhatároztuk, hogy ha lehet, nem most már talán lehet, folyójahattot szerkeztünk, é, akkor a piacon é, csak nagyon kevés és é, nagyon, hogy mondjam, szocialista jellegű sajtótermék volt és ezért próbálkoztunk azzal, hogy ha már itt a politikai viszonyok akkor hát enyhültek, hogy már bejelentés nélkül lehet kiadni folyóiratot, akkor próbáljunk meg egy olyat, ami a mi ízlésünknek, a mi tájékozódásunknak megfelel. Volt esetleg benne valami kis ellenzékiség is, vagy ez abszolút nem volt szempont? Hát nézd, abban az időben folyójatot alapítani olyan értelemben, hogy mivel eddig nem volt most legyen, természetesen volt benne ellenzékiség, uh -huh. és hiszen hát 88-ban a hivatalossággal szemben próbált próbálta uh, sok különböző társaság megfogalmazni a kulturális igényeit. Uh -huh. És hát mi, mi is így voltunk ezzel, hogy hogy mondjam, nem Rikális politikai ha hanem hát egy, -egy kultúrházisan elégedetlen, és hát a viszonyokat valamilyen módon talán befolyásolni óhajtó társaságból. Szemük előtt lebegette esetleg az akkor már ugye megszüntetett mozgóvilág világ esete. Hát nézze, a mozgóvilágot világot ahhoz képest én <hül> 6-7 évvel korábban szüntett igen, meg. Igen, igen. Ugye 80 h HM nak a végén szünt meg az a folyóját, amelyben én is szerkesztőségi tag voltam. És amely folyóját én úgy vélem, hogy a rendszerváltás előtti legérdekesebb kultúrális vállalkozások egyike volt és máig nagyon fájdalmas, hogy ezt betiltották, és, és hogy az a folyóját nem tudta azt további jogban kifutni magát, illetve hát amit folytatásként a, a, a, a, utódok csináltak, az egy egészen más típusú, és... és Más szellemiségű folyóihat volt. Természetesen gondoltunk arra, hogy azt folytassuk, de természetesen folytattuk volna legalábbis szándékaink szerint a szocializmus előtti nagy kulturális hagyományt, tehát akárha nyugatra gondoltunk, akár a szép szóra gondoltunk, ezek megfordultak a fejünkbe. M mert hát mondjam, valóban egy, egy új és új típusú folyóiratban gondolkodtunk. Hogy fogadta a piac? Tehát milyen volt az érdeklődés egy új kulturális folyóiratra akkor? Hát nézz, a az első időben fantasztikus érdeklődés fogadta a lapot, gondolja el, hogy az első másfél évben 15 ezes példány elfogyott a lap, ami É, egészen példátlan egy, egy irodalmi társadalmi folyói hat havilap esetében, ma már természetesen nem csak nekünk, hanem a többi folyói hatnak is é, csak töhedéke az a olvasó közönség, ami megmaradt. Uh -huh. e Ön a, a 2000 kulturális folyóiraton kívül is, ugye már mondta például a, a Mozgó Világot, hogy abban is tag volt, de nagyon sok minden mást is szerkesztette. Erre születni kell, vagy hogy, hogy jön ez, hogy az ember szeret szerkeszteni? Hát nézd, az irodalommal való foglalkozása kritikusi vállalkozás, az magában helyté az, hogy valamilyen módon az ember megpróbálja befolyásolni a, az ihadalmi életet, vagy azt a kisekés szeletét, ami hatása van, és ezért megpróbálkozik azzal, hogy az ő ízlése, tájékozódása, igénye szerint való képet nyújtson az ihadalomról. Egy folyóját tulajdonképpen nem más, mint a megtehemtődő, végtelen el elrendezése Egy olyan kehetett tehemt a folyói amelyben nem csak önmagukban a művek, hanem a műveknek egymás utánja, egymáshoz való viszonya is föltűnik, és hát ez az, amit szerkesztésnek hívunk hogyha valaki könyvsorházatot szerkezt, akkor ugye olyan sorházatokat, olyan műveket állít sorházatba, amiket valamilyen módon egymáshoz tartozónak vél, vagy amelyek azt gondolja, hogy egymáshoz tartozásuk többet is tud mondani, mint az egyes művek önmagukban. A folyói hát az, az az így működik, bármely folyói hát, hogy, hogy bemutatja, azt a lehetőséget, hogy hogy lehet, a, még egyszer mondom, a rihadalom végtelennyéből kiszakítani olyan képeket, amelyek valamilyen módon jelentéssel, többleti jelentéssel is bírhatnak, mint az egyes művek. Jelen pillanatban a 2000 milyen állapotban van, tehát mennyire, mennyire népszerű? Hát nézd, ma már természetesen az előbb említettem népszerűséget, sehol nem lehet elérni. A két egy, hogy mondjam, értelmiségi héteget céloz meg a társadalom és a kultúra jelent együttesen érdeklődő értelmiségi helyteget és azt gondolom, hogy ezen belül a 2000-nek a vonzáshoz helye máig Megvan. Ha megjelenik egy lapszámunk, annak általában szokott lenni olyan visszhangja, ami azt mutatja, hogy máig kísérhely érdeklődés a vállalkozásonkal. Milyen rovatai vannak egyébként a 2000-nek? A 2000-nek van egy, egy, egy társadalmi politikai nagy a havata van egy nagy szépihadalmi Havata, és van egy kultúrházis eszélyhavata, esszi amelyben hát kultúrtörténeti, tanulmányokat eszéket próbálunk összegyűjteni ez a három ö, nagy a van a folyóhatnak ez volt és ma hatt a ö, hogy mondjam a célkitűzése, hogy a társadalomhol való gondolkodásnak, és a kultúráhól való gondolkodásnak, és a szépi valamilyen harmonikus egységét próbálja feltüntetni. a 18. század, 19. század költészetével foglalkozik, és írja, hogy a 18. század közepén végén a magyar irodalmat még csak egy nagyon vékony réteg termelte és fogyasztotta. Aztán a 19. században már látjuk, hogy Petőfi arany nemzedéke már olyan Népszerűségre tesz szert, hogy gyakorlatilag nincs is aki ne ismerné őket. És akkor ott van Petőfi és Arany mellett Tompa, aki tulajdonképpen egy ilyen harmadik embernek számít a triászban, és egészen a huszadik század, hát nyugodtan mondhatjuk, hogy ilyen 70-es éveigig. Úgy emlegettük, mint a triász harmadik tagját, és aztán utána hirtelen azt látjuk, hogy eltűnt, leesett a priedestrálról, és hát most még az évfordulói kapcsán is alig-alig emlékezünk rá. Ön, mint irodalomtörténész, hogy értékeli, hogy mitől van az, hogy valaki így hirtelen eltűnik az irodalomtörténet sűjjesztőjében? Hát kell látni ehhez, hogy a viadalom az állandóan mozog. És mozog az értékrengye is. Másokat tekintünk nagy jajónak ma, mint tegnap, és bizonyára holnap, ha egy csomó ma nagyon népszerű és jelentős ilyen kopottnak, vagy idejét múlnak fog tűnni. Ez, hogy már mindig megtörténik, nagyon hitkán történik váratlanul. Amit maga említett az előbb itt ez a Tompo eset, azért ez nem mostanában történt. Ő, ő a XX. században már ki volt koppa, már ki volt koppa végéig, is és Petőfi nagysága messze beájékolta az ő egyébként nem jelentéktelen és nem, nem haszontalan tevékenységét. Ez, ez hogy minden időben és minden korszakban így van, és bizonyos mértékig ezért érdemes az iradalom történetét tanulmányozni, hogy az ilyen változások, ilyen hirtelen értéki eltolódások ne lepjenek meg minket, hanem vegyük úgy, hogy ez az irodalomnak a természetes létmódjához tartozik. Engem azért is izgat ez a történet, mert hogy én még akkor jártam iskolába, amikor nekünk még Tompa egy kötelező tananyag volt, de már csak azt a kötelező három versét emlegették, és azt a fajta nagyon izgalmas szemét, amit végül is megismertem így az évforduló kapcsán, azt senki nem vette elő. Ráadásul rengeteg olyan verse van, ami például akár az új trendnek is megfelelhetne, tehát hogy fel lehetne leveníteni. De mégsem elevenítjük fel, mert hogy egyszerűen nem ismerjük. És ugye itt mondhatjuk azt, hogy nem tudom, hogy szerencsére ugyanabban az évben született, mint arany, vagy mondhatjuk azt, hogy a másik két nagy mellett már nem volt számára hely, de ahogy is mondta, hogy elég sokáig át, Ez a fajta mozgás, ez azt jelenti, hogy Ezeket a funkciókat már betölti valaki más, tehát, hogy nem kell őt elővenni, mert van frissebb is, akire lehet hivatkozni, vagy egész egyszerűen csak a felejtésünk olyan, hogy már nem veszünk elő régi dolgokat, mert nincs, aki elővegye. Hát azért előveszünk mindig a régi dolgokat, csak a régiséget is állandóan újha szelektáljuk. Uh -huh. Újra szelektáljuk, mert hát ha is, ha tetszik, mai szemmel nézzük őket, és azt látjuk, hogy az egyikben több, minden, több mindent lehet mai szemmel értékesnek, vagy, vagy, vagy hívónak tekinteni. Amit itt említett a tompa kapcsán, a tompa figurája egy ha érdekes és, és nagyon bonyolult valakit sejtett, de a művei távolhőr sem voltak olyan bonyolultak és olyan érdekesek, mint mondjuk az aranyai, a petőfiéi, és emiatt van az, hogy a művei azok nem hitelesítik ezt az érdekességet. Néhány verse benne volt valóban még a időnkben a gimnáziumi tananyagba. Elsősorban azért, mert hazafias funkciója nagyon erős volt, hiszen Tompa még meg is szenvedett ezekért a versekért, hát az ötvenes években is zárták egy örvéd idő, tisztán a költészete miatt és emiatt, hogy nagyon politikai súlya az elhőteljesen élvényesült. De mondjuk azok a népli elbeszélő költeményei, amelyek életművének a gerincét teszik ki, ma már nagyon kevés ember hatnának, és nagyon kevesen figyelnének oda, és megkérdezni, hogy vajon mi lehetett -e ezekben akkoriban érdekes, hogy mégis sokáig tisztelettel emlegették. Pontosan így lesznek majd a kortársírókkal, és gondolom majd 30-40-50 év múlva, hogy majd akkor kiderül, hogy ki az, aki érdekes lehet még 50 év után, vagy sem. Ön irodalomkritikákat ír, mennyire ö, tudja ön megítélni, hogy ön szerint tapasztalatai alapján ki az, aki értékáról lesz, vagy ki az, aki nem. Vagy ön is egészetesen csak átadja magát, amikor olvassa a kortárs műveket annak az érzésnek, hogy hát ez most én így beledőlök, és akkor jól érzem magam benne, vagy nem érzem jól magam egy adott műben ennél biztosabb ítélet, senki sem számíthat, hiszen senkinek nincsen jós tehetsége, és senkinek sincsen olyan profittai adottsága, hogy biztosan meg tudja mondani, hogy ma mi a legértékesebb, a legfontosabb. Ez folyamatos diskurzusban alakul ki. És sokan olvassuk a műveket, sokan vélekedünk róla, és hogyha egy jelentős, vagy mondjuk számottevő ő, ő, olvasói és értelmezői a hétek valakit fontosnak, művető, érdekesnek talál, akkor az a maga megkapja a maga elismerését. Ám ez nem ha ők ki, és egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy azok a nagy szerzők, akik, akikkel mondjuk mi együtt nőttünk föl, és akik ma az, az irodalom csapatát alkotják, É, azok 30-40 év múlva is így lesznek. Amikor az egyetemen tanítottam, már is szegettem, hogy azok a művek, amik 30 évvel ezelőtt fiatal engem lelkesítettek, az ő számukra már bizonyos mértékig történelemnek minősülnek, a történelem pedig soha nem lehet olyan érdekes, mint az aktualitás a színkörnyi hadalom. Itt volt most velünk egy hétig. Hogy érezte magát? Köszönöm szépen. Értelmes, és úgy fontos kérdéseket kaptam, megpróbáltam rájuk válaszolni, hogy az hogy sikerült, azt mondom, hogy a hallgatók vagy a nök ítélik meg. Minden eset övendek hajta, hogy alaposan fölkészültek, hogy mit is akarnak tőlem kérdezni, és ez egy fontos és jó kérdezői szokás. Mit olvas most? Most éppen Jókai fiatalkorhé novelláit olvasom, és szakmai általomból is, másrészt pedig, mert érdekelnek, és azt kell mondanom, hogy hát hihetetlenül érdekes, hogy vad, ha tetszik, posztmodern novellákat írt, 25 éves korában Jókai amelyek valóban nem kehültek be az ihadalmi kánonba, nem kehültek be a tananyagba. A hegényei elmosták azt, hogy, ő, hogy novellái novelláiban milyen végtelen, szabad fantáziával, és ő, és ő a jöngő szenvedélyességgel viet fogalmazni. Ez azt jelenti, hogy még a klasszikusokban az ön számára is van felfedezni való, úgyhogy ez azért vígasz azoknak, akiknek nem ez a szakmájuk, és azért néha felfedeznek olyasmit, amit elvileg már régen tudniuk kellett volna. Hát, hogy mit kell tudni, mit kell, tudni, ez nagyon nehéz megmondani. A lényeg az, hogy ha sokat olvasunk, folyamatosan olvasunk és felfedezünk dolgokat, az nem csak magunknak ön, hanem ha tetszik maga az a viha mint, mint, mint intézmény is önben zajta. Én köszönöm szépen, hogy itt volt velünk egy hétig. Margócsi István irodalom ez kritikus. És azt gondolom, hogy az olvasás az mindig öröm, és mindig egy felfedezés, és örülök, hogy tudtunk önnel beszélgetni. Köszönöm, hogy gondoltak hát. Viszont látásra, viszont Visszahallgatná? Most megteheti. Eleven ítsük fel a 117 perc délutáni magazin a beszélgetéseit a hét emberével. Minden vasárnap este 8 órától.